і першим пішов на зустріч. «Поїхали до тебе!» – відразу з командою він, ледь вони привіталися. Іра не змогла протистояти цьому його характерному напору, хоча ще годину тому збиралася тільки взяти записку для мами і ні в якому разі не запрошувати його до себе додому. По дорозі він розповідав їй про свої успіхи. За цей сезон йому вдалося заробити купу грошей. Тепер слід подбати про наступне літо, щоб вистачило на облаштування квартири і, можливо, придбання машини. Іра слухала і не розуміла, навіщо не все це їй розповідає. Чому вважає, що їй треба знати, скільки грошей у нього на книжці? І чому так само, як Саба, намагається привернути її переліком своїх матеріальних можливостей? А ти якась інша, безцеремонно оглянувши її, зауважив Владислав. Строга і ділова. Зачіску змінила. Але ж я не на курорті. Я тут працюю, а не відпочиваю. Що ж, нехай знає, яка вона справжня. І не думаю, що тільки в нього важлива робота. Якби ти така була в підсунді, я б до тебе не підійшов. Не звертаючи уваги на її пояснення, закінчив свою думку Владислав. Одначе вдома, пройшовшись по всіх кімнатах і упевнившись, що в квартирі крім них нікого нема, він попросив показати йому її альбом із фотокартками. І, відмовившись від запропонованого чаю, накинувся на неї прямо в кухні, силоміць притиснувши до одвірка. Вона вирвалася, відіпхнула його та відступила до плити. Їй геть не лестила, як раніше, його увага тут, на її території у неї вдома де вона звикла бути тільки дочкою та сестрою його бажання здалося їй брутальним і принизливим будь-якої хвилини хтось може прийти видихнула вона поправляючи на собі одяг та й мені вже пора до школи іра остаточно вирішила все-таки піти на збори ти ще маєш сьогодні уроки з подивом запитав владислав ні у нас педрада «А знаєш, ніби, між іншим, повідомив він, я після тебе два тижні не міг ні з ким лягти». Напевно, їй слід було сприйняти це як комплімент. «І хто ж нагодився через два тижні?» не без сарказму поцікавилася вона. І було кілька», незважаючи на її тон, почав Владислав. «Але два тижні на жодну дивитися не міг. Друзі навіть запитували, може я занедужав». «Ти, вибач, мені пора!» – урвала вона його зізнання. «Ходімо, я проведу тебе до автобуса!» Сидячи на педраді, Іра думала тільки про одне. Навіщо він приїхав до Києва? Не тільки тізе для того, щоб знайти нових курортників. Однак записку її мамі він так і не написав. Щоправда, обіцяв зателефонувати. Та при чому тут мама? Вона хоч і працює на великому підприємстві, але до не немає жодного відношення. Чи може він розраховував і тут, як у Піцунді, весело погуляти кілька вечорів? Але для цього не обов'язково було їхати за 3-9 земель, адже в нього без неї цілком достатньо можливостей не бути самому. І чому тоді він так уважно оглядав її кімнату і прискіпливо вивчав недавні фотокартки? Наче боявся побачити на них когось, хто став би для нього Неприємним відкриттям, боявся побачити іншого. Звісно, саме в цьому вся заковика. І саме тому він і в підсуді нічого не казав їй про свої почуття. А вони часом були такі очевидні. І не прийшов проведжати її в аеропорт. Та й сюди приїхав зовсім не у справах. А щоб перевірити, чи справді вона така самотня, як запевняли його на відпочинку. І чи не потрапить він потім у становище третього зайвого. Адже освідчитися дівчині, в якої, край Боже, є хтось інший, що може бути принизливіше для Джигіта? Краще вже нічим не виказувати істинних почуттів, а навпаки. Розповідати за всякої зручної нагоди про свої численні походеньки та карколомний успіх у жінок. Він боявся можливої відмови і приїхав особисто зібрати відомості.